Og i denne podcast, ser vi på, hvad vi europæere skal leve af i 2020'erne. Hvad skal vi konkurrere på? Hvilken industriel udvikling vil vi gerne have i fremtiden? Og jeg kan sige velkommen til dig, Næst Fuldsang. Du er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, og dig, Linnea Søgaard Liddell. Velkommen til dig. Jeg er medlem af Europaparlamentet for Venstre. Europas økonomiske og geopolitiske styrke i de kommende årtier vil jo være afhængig af vores evne til at forblive en global produktions- og industriel magt. Og udviklingen går hurtigt i de her år. Det 20. århundredes industri afløses minut for minut af digitalisering og automatisering. Nye industrier dukker op, energisektoren er under forandring, og kravene til sociale og miljøstandarder vokser. Og samtidig er den globale konkurrence intens. Blandt andet ser Europa sig fuldstændig hægtet af ræset mellem asiatiske og amerikanske tech-giganter. Alt det har gjort, at mange nu ser et behov for en europæisk industripolitik og målrettede europæiske investeringer i den private sektor. Og det skal vi snakke om de næste 40 minutter. Men først så øh, kunne jeg godt tænke mig at trække jer frem til sådan en julevremmel i år 2029. Forestil jer, at I går rundt ude i Europa og er i gang med at købe ind øh, til jul. Det er koldt, men ikke specielt koldt, for det er jo det 12. mest varme år i træk, øh, øh, som vi har noteret. Øh, det støvregner måske lidt. Hvad er den største forandring, tror I, I, på det europæiske arbejdsmarked, i den europæiske industri? Jamen forhåbentlig er vi blevet bedre til at øh, bruge vores ressourcer øh, fornuftigt. Øh, altså så forhåbentlig så de varer, som vi skal ud og, og indkøbe i julehandlen i 20 29, og det er, helt for, altså, det er jo faktisk svært at forestille sig ikke, med her med corona-afstand og sådan noget, at man skal gå i den her tætte julehandel. Men altså forhåbentlig så er de varer, de er produceret bedre, og bedre på den måde, at de er produceret øh, med, altså, med mere omtanke for, øh, hvor meget vand har vi brugt, hvor meget energi har vi brugt, hvad er det for en energi, vi har brugt i de varer, og, og hvordan mærker vi det, så vi kan skilvarene ad igen og, og genanvende de elementer altså det der er noget af det som jeg sådan, altså meget konkret håber på og det er jo noget, også noget af det som vi arbejder på lige nu i, i vores parlament Jeg tænker du Så Køber det... vi lige så meget ind tror du? Ja det, det er et godt spørgsmål jeg tror i hvert fald det er rigtigt det Linea siger med at, at det vi køber ind er forhåbentlig lavet på en måde hvor man tager højere øh, tager mere hensyn til øh, naturen og miljøet og klimaet og jeg håber også, at det er nogle varer, hvor man tager mere hensyn til øh, den måde, øh, de mennesker, der producerer varerne, har det på. Altså deres arbejdstagerrettigheder, at det ikke er børnearbejde, og at de ikke bliver udsat for øh, skadelige kemikalier osv. Det tror jeg, at Linea har ret i. Og så tror jeg, at jeg vil tilføje, at øh, måske er en af de største forskelle, øh, hvis vi kigger nogle år frem, det er, at vi vi ikke går rundt øh, så meget og køber øh, varerne på strået eller hvor man går, men at vi sidder ved vores computer og bestiller varerne. Øh, det har vel været sådan en udvikling for, for så, som jeg ser det i hvert fald, at øh, i virkeligheden hvis man kigger sådan 50 år tilbage, så var det bycentrum, man købte varerne i, og så fik vi på et eller andet tidspunkt store centre og bilker, og så fik vi megacentre tror jeg det hedder der ligger udenfor byen, og nu er, er der jo flere og flere, der køber barne på internettet. Og særligt i de her coronatider, der tror jeg, at de der internetbutikker, de er blevet, de har fået voldsom meget succes. Mm. Også sådan noget som dagligdagsvarer, jeg tror, nemlig... Øh, der er DK, eller hvad det hedder. Jeg har ikke brugt det selv nu, men det har mange, øh, mange, jeg kender i hvert fald. Ja, jeg har brugt det, da jeg havde brækket foden. Det fungerer fint. Ja, det, jamen, jeg har det var da vildt, Niels, at du ikke har brugt det. Ja, det er lidt, det er lidt skørt. Tror, man, der ligger en brusen lige på den anden side af gaden. Ja, for mig. Nu er vi været hjemme, så synes jeg også, det er rart at komme lidt ud ja. en gang. Men det vil sige, det vil også få nogle konsekvenser for alle dem, der sælger sandwiches og kaffe på gaden og sådan nogle ting. Helt ja, det tror jeg. Det tror jeg, der det vil. Og, og på, på den anden side så synes jeg, det er jo trist, at vi ikke, øh, at, at hvis det øh, forsvinder. Så altså, man kan sige, måske køber vi mere og mere øh, ind på nettet. Det gør vi helt sikkert. Men det kan jo godt være selvfølgelig, at og det håber jeg, at det så betyder, at der kommer flere restauranter og kaféer og Øh, øh, ja, steder, hvor man kan gå ud og øh, møde andre mennesker og så videre. Det mm. håber jeg da. Ja, det synes jeg også, man har set i København og i Aarhus, og at der er mange flere restauranter og caféer. Det her med en europæisk industripolitik, hvor man politisk satser på visse brancher og firmaer, det bringer jo altså mindelser om planøkonomi øh, og, eller statskapitalisme oven i købet. Meget mere end det, vi er, er vant til. Har vi ikke længere tiltro til øh, de almindelige markedskræfter her i Europa, Linnea? Jo, altså det har jeg sådan set. Øh, jeg tror noget af det, som vi er blevet rigtig gode til i EU, det er at lave øh, tung regulering. Og øh, vi laver rigtig meget god regulering, øh, og med nogle meget, mange gode hensigter, men ofte så bliver det simpelthen så kompliceret at skulle efterleve det, at det tager pusen fra vores øh, særligt små og mellemstore virksomheder, som simpelthen har så meget papirarbejde og byråkrati øh, for at leve op til, øh, til EU-regulering. Så jeg tror, det er noget af det, som har, øh, som ligesom tynger vores øh, global konkurrence. Det er, at øh, selvom at jeg, at jeg er glad for, at vi har de her krav, vi skal leve op til, så er det simpelthen blevet så øh, tungt og kompliceret, og leve op til vores regulering. Så jeg tror, det er noget af det, som virkelig påvirker den faldende konkurrenceevne. Men så, så det der med vores industripolitik, det kunne lige så godt bare være afregulering, som det kunne være direkte investeringer, Jamen, altså, jeg vil jo hellere skabe nogle gode rammer øh, og et smidigt øh, marked for både vores virksomheder og bestemt også for øh, kapitalen og den private kapital, de private investeringer, som jeg vil, at, øh, at vi som øh, statsmagt skal sidde og, og investere direkte ned i virksomheder. Mm. Hvad siger du, Niels? Har vi ikke tiltro til de her markedskræfter længere? Altså jeg tror, vi har for stor til markedskræfterne øh, af, forskellige, øh, af forskellige årsager, og jeg tror, der er brug for, at vi regulerer noget mere. Og det tror jeg faktisk også, at det man, man kommer til at se. Jeg er jo helt enig med Linea i, at vi skal have mere papirarbejde, men øh, jeg synes jo for eksempel, når vi ser på miljøområdet og klimaområdet, så er man ikke reguleret nok. Altså der er det frie marked jo ved at køre fuldstændig i ud over kanten, øh, med, altså hvor at vi ikke lever op til Paris-aftalen, man, man har ikke reguleret virksomheden tilstrækkeligt, så de udleder for meget CO2. Der tror jeg, at vi skal regulere noget mere. Og så tror jeg også, at det som, altså det der, den der idé om, at øh, Milton Friedman, den økonomen, der vandt øh, Nobelprisen øh, tilbage i 70'erne, han blev berømt for at sige, «The business of business is profits» altså virksomheder de, deres, det de laver, deres business det er at lave profit og det er det eneste de interesserer sig for og, og, og, det, og, og hvad kan man sige markedet handler om handel og profit og det tror jeg er øh, helt forkert og det tror jeg også vi har indset mere og mere øh, for eksempel øh, andre lande som Kina kan være det mest op, øh, oplagte eksempel, de ser jo ikke på verden på den måde, når de investerer i Europa så er det ikke bare for at lave profits det er det sikkert også men det er også for at øh, få politisk indflydelse øh, på, den, øh, øh, på den verden, der kommer til at øh, eksistere om nogle år. Og jeg tror, vi er EU, i Europa, hvis vi siger, at vi har bare et frit marked, og alle kan investere, og kineserne, de skal bare købe vores kritiske infrastruktur, og øh, der skal ikke være nogen regulering. Jo, der skal faktisk være mere regulering for mig, at Så det her Kina, som vi jo egentlig tænkte vil blive mere og mere markedsøkonomisk og, og, og mindre og mindre statsstyret, det har faktisk haft den effekt på verdensøkonomien, at vi nu selv overvejer at øh, bruge staten som, som styringsinstrument for den private sektor? Er det ikke et paradoks? Jo, men jeg, måske er det et paradoks, men jeg tror, at vi bliver nødt til det for ikke at blive løbet over inden. Jeg mener, Fordi kineserne gør det jo åbenlyst. Når jeg taler med, dan med danske og europæiske virksomheder, så siger de jo, at, at de kan ikke komme ind på det kinesiske marked, fordi øh, at der er altså alle mulige forhindringer, og de kan ikke få nogle kontrakter osv. Mens at vi i Europa der er vi sådan i EU, vi bare siger til øh, både kinesiske og alle mulige andre virksomheder, bare, bare kom ind, der er, ikke nogen, øh, der er ikke nogen forhindringer, det er jo også fint nok, altså, jeg, jeg synes, det er handel, det er dejligt, men hvis vi har den tilgang, at vi er sådan i EU, at alle tænker på den måde, og vi ikke stiller nogen modkrav, politiske modkrav, mm. øh, så når kineserne kan komme ind og udkonkurrere og vores virksomheder på vores marked, men vores virksomheder kan i øvrigt ikke komme ind på det kinesiske marked, så tror jeg, det er en for naiv tilgang til det frie marked. Og det synes jeg faktisk har været fremherskende i Europa. Mm. Og der, der er det på, på tid vi ændrer kurs. Det der med at investere direkte i en sektor eller i, i individuelle firmaer fra offentligt hold, det minder jo altså lidt om, om planøkonomi eller statskapitalisme. Jeg spurgte Anders Ladefode, som er underdirektør for Europapolitik i Dansk Industri, om de har nogle betænkeligheder ved sådan en europæisk industripolitik. Og han sagde således, industripolitik indebærer en klar risiko for politisering af beslutninger om industrielle satsninger og for at sådanne satsninger kan blive en lukket fest eller resultere i protektionisme. Derfor er det vigtigt, at beslutninger om de kommende industripolitiske tiltag tages i fællesskab og åbenhed mellem EU-landene, og at de ikke må føre til konkurrenceforvidning, og at der bliver adgang til, at alle øh, kan deltage store som små. Citat slut. Det er altså Anders Ladefode, som er underdirektør for Europapolitik i Dansk Industri. Hvordan taler I om det her? Det den her industripolitik i Bruxelles? Altså, hvad er det, der bliver sagt om, om det her med at skulle til at øh, investere direkte? Okay. Jamen altså, jeg oplever faktisk, at den øh, holdning, som Nils giver udtryk for, den er øh, fremherskende fra, at, øh, at øh, det... Altså jeg er blevet ud fra, at EU meget værnet om konkurrencen, om det indre marked, altså som jo absolut er hjørnesten i vores samarbejde, har gjort os alle sammen rigere i hele EU, så er der kommet den her øh, mere og mere franske holdning om, at vi skal også passe på, og vi skal også lukke os lidt om os selv og bygge de andre tolmoder, så må vi også hellere øh, gøre det, og, og en holdning om, at jamen, jamen, lad os strække forsyningskæderne hjem og, og producere det hele selv, og sådan noget, øh, selvom at vi jo kan se for eksempel med, altså i USA, ikke, da man prøvede det med altså Det er man jo ikke blevet, blevet, blevet rigere af tværtimod. Øhm, og, og jeg synes, øh, altså for mig ser det er den helt gale vej at gå. Og jeg synes faktisk også, at det er ret øh, vidtgående, det, det, det du siger, Nils. Altså øh, ja, der er en udfordring med Kina, og der er en udfordring med kinesisk op i Europa. Øh, og, og også det, du giver udtryk for, altså Kina tænker i øh, århundredet, mens at vi i EU tænker i kvartalsregnskaber. Altså det er jo en udfordring, også i vores politiske system. Vi er valgt for en årrække, og så, altså, så slipper man nærmest ansvaret, når man ikke er valgt længere. Ikke? Og der er det jo noget helt andet i Kina. Men altså jeg ser mere en løsning, altså jeg ser det ikke uh, som en løsning overhovedet, at, at staten skal, skal uh, eje eller, eller, eller beslutte formålet med vores virksomheder eller, eller handlen. Altså, men, men at man vi indhegner det, som er kritisk infrastruktur om siger for eksempel som vi gør i, i mit indtryk i, i energisektoren, ikke at der må kun være øh, hvad hedder det halvt udenlandske ejerskab. Altså det kunne vi jo udvide til, til det som rent faktisk er en kritisk infrastruktur. Mm. Og så skilnaden mellem hvad er Inden for EU, udenlandsk inden for EU, ikke? og så udenlandsk uden for EU. Ikke? Altså kinesisk amerikanske opkøb. Fordi at vi har som øh, Europa brug for øh, et, øh, en global handel. Altså, og jeg ser det absolut ikke som øh, noget problem, at vi øh, prøver at værne om den globale handel, også selvom der er andre, som, som, som prøver det modsatte. Oplever du det samme, lidt, Altså det her med, at Europa fra at være øh, frihandels... Øh altså nærmest hjertemuskel, ikke? den globale hjertemuskel. det her os, som er blevet rige på frihandel, men også har prædiket frihandel til resten af verden, er det ikke et paradoks, at vi nu tænker, at vi må nok hellere øh, prøve at styre det her marked bedre, for ellers så står vi altså, altså ikke godt nok i, i verdens, øh, på verdensmarkedet? Mm. Ja, altså det, det, det oplever jeg. Jeg tror, at det det går den, altså diskussionen går den retning, at, at vi bliver nødt til at prøve at have noget mere øh, altså politisk blander sig i markedet i den forstand at øh, vi ikke bare, altså hvis vi siger øh, jamen der er et frit marked, vi har et indre marked i EU, og det skal vi ikke rigtig landene at sige. Det, har, det kører bare med sin egen logik, og det skal politikerne ikke regulere særlig meget, så gør vi os sårbare på to områder for mig, og det er blevet mere og mere tydeligt de senere år. Det ene område er, at vi gør os over for fremmede magter, som fremmede stater, som for eksempel Kina, både i forhold til kritisk infrastruktur. Det er jeg glad for, at du siger, Linnea, at du også er enig i, at, at det skal det bør vi have nogle fælles regler for i EU, det her med kritisk infrastruktur, hvad vi er villige til at sælge og hvad vi ikke skal sælge. Øhm, men også i forhold til sådan noget, altså i forhold til Kina, i forhold til at øh, vores virksomheder simpelthen bliver udkonkurreret af deres, fordi vi, de kan komme ind på det kinesiske marked, og vi er bare velkommen til øh, her i Europa. Så det, det er det ene punkt, vi gør os sårbare over for fremmede magter. Det andet punkt er, at vi gør os sårbare over for øh, kæmpe store virksomheder. Vi har set, at øh, virksomheder som Facebook og Google og Amazon og Apple og en lang række andre virksomheder, de stort set ingenting betaler i skat øh, i Europa, og de øh, i øvrigt også har en højst øh, betænkelig måde at behandle vores oplysninger på, vores private oplysninger. Og det er ikke noget, vi demokratisk har styr på overhovedet. Det er ikke Folketinget, der har bestemt, at øh, Apple skal betale 0,005% i skat, øh, når man køber en iPhone i Danmark. Det er Apple selv, der bestemmer det. Hvis vi ikke regulerer de der virksomheder noget hårdere, mm -hmm. og griber ind, ind i det frie marked, øh, så har vi mistet, så mistet demokratiet magt. Så er det i, i, i bestyrelseslokalet øh, hos Facebook, man træffer beslutninger om, hvor meget der skal betale til skat. Og det leder mig frem til at spørge om det her. Øh, kan vi identificere problemerne i dag for den europæiske industri? Altså både i forhold til at skabe arbejdskraft og arbejdspladser i, på selve det europæiske arbejdsmarked, men også stå sig i konkurrencen. Altså om vi kan skabe... Ja, kan vi identificere problemerne? Hvad er de største yeah. problemer i dag jamen, for, øh, på, i den private sektor i Europa? Øh, jamen, det er, nok, øh, det er jo nok innovation og nye idéer. Det er jo det, vi skal leve af. Det tror jeg helt sikkert. Og der tror jeg så, øh, i forhold til industripolitik, at der må vi godt tænke med... Øh, politisk, det synes, og det synes jeg også vi gør i øjeblikket, når vi har vedtaget i EU øh, den her Green Deal så er det jo i høj grad et spørgsmål at sige, hvis, hvis vi mener politisk, at vi vil have mere vedvarende energi for eksempel det kaster vi hulens mange penge efter øh, det er jo sådan set ikke så meget med det frie marked at gøre, men det er fordi politisk vi vil det og, og der tror jeg at, øh, at Europa har et kæmpestort potentiale, og vi er jo allerede verdensførende på vedvarende energi, for eksempel. Ikke? Og, og det skal vi videreudvikle, og det skal vi også gøre, tror jeg, ved at, at investerer politisk mm. i det. Linea. Vi har jo, hvis man sådan lige kan rekapitulere, vi har cirka en fjerdedel af europæerne, der arbejder i den offentlige sektor med uddannelse eller offentlig administration eller sikkerhed eller noget andet. Så har vi en fjerdedel, der arbejder i handel og kontor, 15 procent cirka, der arbejder med innovation. Øhm, kun 5%, der arbejder i landbruget. Øhm, mindre end 10 procent, der arbejder med konstruktion. Hvad altså med bygning, byggeri og øh, anlæg. Hvor er det største potentiale, tænker du? Altså, hvor er det, det svage led i kæden er i, øh, i den europæiske industri? Øh, jamen, jeg tror altså, en af de øh, udfordringer, som vi står over lige, for lige nu, og som der jo både er privat fokus på, og i høj grad også øh, politisk fokus på i EU, det er jo, øh, hvordan vi, vi gør tingene bedre, hvordan vi effektiviserer vores produktion. Altså, du siger også, at vi, vi har ikke særlig mange, menneskerbeskæftigede landbrud, for eksempel, men det betyder jo ikke, at vi ikke producerer særlig meget øh, fødevarer. Altså det, det gør vi jo, og, og den, altså vi skal jo se ind i en udvikling, hvor vi kommer til at producere mere øh, og bedre øh, med, med, med færre hænder, ikke? så folk kan, kan, kan, kan lave nogle andre ting. Og den automatisering og digitalisering, som der kommer til at skulle ske, altså den, den tror jeg er helt afgørende for vores global konkurrenceevne. Vi oplever den her rivende udvikling, som vi har set frem til coronakrisen. Det er 15 år siden, de sociale medier blev opfundet. Smartphone har skabt et hav af arbejdspladser. Vi ser automatisering AI og Big Tech, og så har man jo nu her med coronakrisen allokeret 750 milliarder euro til hjælpe til hjælpepakker til industrien, og samtidig 550 milliarder øremærket til grøn udvikling på det her i budget. Men så den måske den mest afgørende udviklingstendens lige nu på det europæiske arbejdsmarked. Hvad vil I pege på? Kan, I, kan man identificere en øh, ting, hvor man siger, okay, det her, det kommer virkelig til at øh, markere øh, en retning for fremtiden? Det er det grønne og det digitale. Og, og altså grønne omstilling i økonomien, at vi skal have vedvarende energi og energieffektivitet og lave, drive landbruget på en anden måde og drive, have vores transport på en anden måde og så, videre. Og så er det det digitale øh, at øh, jamen altså vi arbejder mere og mere øh, digitalt øh, og flere og flere processer bliver automatiseret altså det er robotter der gør det i stedet for mennesker øh, og det kommer jo til at påvirke vores, vores arbejdsliv og jeg tænker at der er to ting i det i hvert fald, sikkert også mange flere, men, men øh, dels hvem laver de der løsninger, de digitale løsninger? Er det, kan det blive Europa, eller kan det blive nogle andre? Øh, det er den ene del. Den anden del er, at det er, hvad skal vi, hvilke udfordringer stiller det til øh, vores arbejdsmarked? Altså betyder det her, at øh, der vil være en masse mennesker, som vi ikke længere, at der ikke længere arbejder til? For eksempel ufaglærte øh, mennesker, som har i dag. Øh, og hvad gør vi med det? Hvad gør vi med det problem? Øh, fordi er, der er jo ikke nogen af os, der har lyst til at have stor institution, hvor øh, arbejdsløsheden bare stiger og stiger. Så det er de to udfordringer, jeg, jeg ser. Mm. Jamen jeg, jeg, jeg er sådan set i, i, i flere af, af Niels' betragtninger. Øh, jeg tror, at øh, absolut at noget af det, som bliver afgørende for at, at imødekomme både digitaliseringen og også, øh, de grønne krav, det er, øh, at vi får udrullet vedvarende energi. Altså adgang til øh, billig, grøn energi og, og masser af det, det tror jeg bliver, bliver helt afgørende for, om vi kommer i mål med, med nogle af de her øh, digitale eventyr, som, øh, som, som, som, som vi gerne ser for os. Om vi kan tage et eksempel, som er noget af det, som vi er ved at blive gode til i Danmark, som er a vertical farming, ikke? altså hvor man producerer Øh, grøntsager øh, og salat og krydderier øh, eller krydderurter, ikke på, på marker, men øh, i, i, i skabe og i hylder, øh, hvor det hele er digitaliseret og, og automatiseret, og vi kan kontrollere hvor meget vand vi bruger. så altså, Vi har helt styr på, at vi ikke bruger for meget. Vi kan kontrollere, hvor meget energi vi bruger. Men, men det er jo sådan noget, som, som kræver meget energi for at vi, og adgang til det, og at det er billigt og grønt for, at, for at, at vi virkelig lykkes. Øh, og det er jo nogle af de øh, udviklinger, som, som jeg tror, vi vil kommer og kommer til at se, altså hvor vi så også kan også som følge af, at vi kræver, at mere landbrug bliver udlagt til natur. Europa er jo bevidst, Europas ledelse er bevidst om, om de her problemer, som Europa har på verdensmarkedet i forhold til at stå sig i konkurrencen, men også nogle af de andre udfordringer, der er, når man ser på det århundrede, som, som vi er gået ind i, og, som, og de ting, vi ved om det. Frankrig og Tyskland gik sammen sidste år for at kræve en ambitiøs politik af EU for industriområdet med meget klare mål for 2020. 30. Og kommissionen fremlagde så i marts måned i år en strategi for industriudvikling Og strategien sigtede på at få Europa til at føre i kampen for klimaneutralitet og digital lederskab Og den søger at fremme Europas konkurrenceevne og strategiske autonomi På et tidspunkt med skiftende geopolitiske forhold, som det hedder Og en stigende global konkurrence Og så hedder det af pakken med initiativer skitserer en ny tilgang til den europæiske industripolitik, som er fast forankret i europæiske værdier og sociale markedsstrategier. Og jeg spurgte Anders Ledefod, som jeg snakkede om før fra Dansk Industri, han er underdirektør for Europapolitik, hvad deres forhåbninger til den her nye industripolitik er, og han svarede således. For dansk industri og danske virksomheder er det oplagt, at EU's industripolitik skal have fokus på den grønne og den digitale omstilling." Der er behov for ambitiøse mål og velfungerende lovgivningsrammer på begge områder, så der er behov for, at EU via sit budget og genopsretningsplan hjælper med til, at der i hele EU investeres massivt i begge omstillingsprocesser. Det er også relevant, at industripolitikken kommer med et tiltag inden for områder som sundhedsindustri og life science. Det primære sigte skal være at give et boost til udvikling af ny teknologi i Europa, men succes for europæisk industri kræver også et bedre fungerende europæisk hjemmemarked. Citat slut. Det vil sige massive investeringer i klimaneutralitet. Og vi har lavet en helt anden podcast om det her med klimaet, men hvis det stod til jer, hvor henne skulle man så sætte de her penge ind på klimainvesteringerne for at få det bedste return on investment, hvis man kan? det sådan. Det synes jeg jo grundlæggende ikke, er, er os, der skal beslutte det. Altså, vi skal jo sikre, at vi får... Øh... Men hvis det er offentlige penge? Ja, men, men altså, vi stiller jo nogle krav til det, blandt andet. Altså, synes jeg jo, at vi har udviklet den her grønne taksonomi i EU, som klassificerer investeringer alt efter meget grønne til, til lidt grønne, og så rigtig øh, brune og sorte. Ikke? Mm. Øh, og, der, og, og det skal vi jo bruge, så vi stiller nogle krav til, at vi sikrer på, at det skubber på den grønne omstilling og på vejen hen til et klimaneutralt samfund, ikke? som vi er jo er enige om, vi gerne vil nå. Men det skal jo ikke være os, som vælger teknologien. Vi skal jo bare stille nogle krav om, at vi vil have mest klima for pengene og, og, og, og, og flest altså, reduktioner og, og altså, innovation for penge. For, Så man skal ikke sige, transportsektoren og cement, nu får I... De penge, men andre. Nej, men for altså, flere. Det gør vi jo indirekte ved, at mm. vi siger, at, at, at, at vi kræver øh, nogle øh, CO2-reduktioner. Altså så siger vi jo også til, til transportsektoren, at de skal opstille sig ligesom alle andre øh, industrier skal. Så er det så bare det med transportsektoren, at, at, at de udleder rigtig meget ikke? i forhold til, til mange andre, i hvert fald herhjemme. Mm. Æ, men men altså, jeg synes, at vi skal prøve at være så teknologineutralt som muligt. Øh, fra politisk hold, altså lige nu så er øh, prisen på energi, øh, i forhold til altså vind og, og sol. Er, men, men vi kan jo ikke øh, sige, at, at det er så dem, vi satser på, fordi det kan jo godt være, at der kommer nogle, nogle nye teknologier, som er under udviklingen lige nu, og, og det skal der også kunne være plads til. Mm. Yes. Jamen, øh, både og, tror jeg, Linea. Jeg, jeg tror, at øh, selvfølgelig skal vi give plads til øh, nye teknologier, og jeg synes heller ikke, at vi skal bare satse ensidigt på én ens teknologi. Men jeg tror også, at, at du må vel også være enig i, at, at når, når vindenergi er blevet billigere, og solenergi er blevet billigere, så det er det jo ikke opstået af sig selv, øh, og, og, og øh, jeg har ikke set, sådan det frie marked levere de løsninger af sig selv. Det er vel fordi, at der er nogle stater, der har sagt, at vi, vi vil gerne have noget vindenergi, fordi at, at ellers så, øh, kan vi ikke forhindre klimaforandringerne. Og så er de efterspurgt det, og så er der blevet forsket i det. Også en, nogle, en, nogle stater, der har puttet en masse forskningspenge i det. Men, men det er vel også det, vi gør nu. Vi stiller nogle krav om, at vi vil have vedvarende energi, og vi stiller endda krav hvor stor en andel skal det være, have, være i vores uh, energimix. Uh, vi stiller også krav til de statslige forskningspenge, at de skal uh, rulle hen i strategisk retning ikke? På, mm. på, på, på de steder, vi gerne vil. Så det, det gør vi jo. Altså, det mm. er, jo, det er, jo, er jo det, vi gør. Men så er det, du er vel enig i, hvis vi på et eller andet punkt jo, skal men, pick the winners, eller sige, det er den her retning. Jamen, vi, skal... vi siger vedvarende energi, ikke? Det behøver jo ikke at være sol, det behøver heller ikke at være øh, vind, altså det, det, det må jo være, altså det må vi jo se, hvad for nogle teknologier kan konkurrere, hvad for nogle teknologier men, kan udvikles hurtigt, hvad men giver det mening vi... hvor? Ja, ja. Men det er, og det er klart, det vil variere, men vi gør det vel, og det er du vel også enig i, for eksempel den danske stat, når vi siger, at vi vil have de her to nye vindøer, øh, og det skal være 4 gigawatt, så er det vel i den grad at sige, det skal ikke være naturgas, men det skal heller ikke være sol. Det skal være vind. Og det er du vel enig i, at man kan gøre i Danmark som en god idé? Ja, fordi vi i Danmark har gode forhold for vindenergi, men det har de ikke nødvendigvis i Østeuropa, altså, der kommer til at være andre energiformer. Ja. Og der er det vigtigt jo bare, at vi stiller krav om, det skal være vedvarende. Fra mm. EU-niveau, men. På EU-niveau. Ja. Og ja. det lader mig frem til at sige, at det her, det er så altså klimaet, og så er der sådan digitalisering, og der har, mm. her har vi jo en situation, hvor Europa er hægtet voldsomt af hvis man tager de største platforme, de 70 største digitale platforme, så står Europa for ca. 4% af markedsværdien. Når man taler sådan det her race med Big Tech, jamen så, er, så er det USA med næsten 80%, og Kina med knap 20%. Nu står vi her med en kæmpe pose penge af skatteydernes penge. Europa siger, at vi vil gerne smide det her efter industrien, men hvad skal vores konkurrencemæssige fordel være i den her digitaliseringsalder, Niels? Det er et godt spør spørgsmål, anne Ja, det er, det der, det ja, ja, det er derfor, det stiller ja. øh, Jeg tror, vi er jo foran... Altså, jeg, jeg mener jo, det andet, vi talte om på det grønne, der er vi jo godt med, og jeg vil også sige faktisk førerne i Europa. Og på digitaliseringen, der er vi jo ikke lige så godt med. I Danmark, jeg tror, Anne-Sophie, vi talte om det øh, den anden dag, øh, men i Danmark er vi jo ikke nødvendigvis, tror jeg, bagud. Altså vi har for eksempel Skype, det er jo blevet udviklet i Danmark, og det er da en stor virksomhed, når man jeg tænker tror, på... det er svensk. Dansk-svensk. Det er dansk svensk. Det er dansk så mm -hmm. jeg kender i hvert fald øh, et familiemedlem til ham, Janus Friis, som er dansker. Åh oh, yes, ja, så kender jeg der investeret i det her. Så, uh, så det er... Det er, er, er dansk-svensk, dansk i hvert fald. Men jeg mener, at vi er jo et lille land, så vi, det er måske heller ikke mærkeligt, at vi ikke har alle de store, men Europa kunne godt have flere. Øh, og der, øh, der tænker jeg at øh, det er jo svært at opfinde fordi der tror jeg egentlig jeg er enig med Linea i at, at øh, det tror jeg er opstået i høj grad af det frie marked øh, i USA altså Silicon Valley og så er der et miljø hvor at de skal tiltrække mennesker fordi der i forvejen er nogle vildt spændende projekter og nogle mm. spændende mennesker og så videre ikke? men man skulle ikke øh, sige nu køber vi nogle hektar land og her er der skattefri og her er alle der har en Masters grad i noget med computer velkommen til at bo her i 10 år mm. og vi kører noget, kører noget mad ind en gang imellem det synes jeg er en øh, meget, meget interessant øh, tanke. Altså, det synes jeg faktisk er en øh, god idé. <laughs> altså, vi er jo nødt til at se på, hvad er det, der er sket i Silicon Valley, som har gjort, at der er, er at, at de her giganter er opstået der. Og der tror jeg, at noget af det, som, som, som vi mangler, altså som jeg i hvert fald mange øh, oplever, at vi mangler både i Danmark og også på EU-plan, det er et bedre økosystem for kapital. Og, og jeg ved godt, at vi taler også om, uha, kapital, det er også noget ondt noget, men det, det synes jeg jo ikke, det er. Altså, det er jo det som muliggøre, at investeringerne får lov til at vokse, får lov til at blive testet af, har mulighed for at komme op i stor skala. Øh, og der vil jeg gerne sætte, sætte bedre ind og skabe nogle bedre rammer for, for, for kapital og økosystemet for kapital i EU. Øh, og så, så vil jeg sige, altså ligesom i, i forhold til det grønne, altså i forhold til, til, til de, de her tekst, altså jeg, jeg tror heller ikke, at vi er de bedste til at pick the winner. Altså vi må stille nogle, nogle, nogle krav til, til de her penge, og så må vi stole på, at, at, at den... At, altså det ændrer markedet, og konkurrencen på det indre markedet kan drive nogle gode virksomheder, frem, altså vi skal skabe nogle, nogle gode rammer for det mere, end vi skal pege på, hvad for en teknologi vi satser på. Øhm, og i Danmark, der er vi jo, er vi jo altså der, der er jo nogle ting, som vi er gode til i forhold til f.eks. For det amerikanske marked. Øh, hele fintech-området er vi jo ret gode til i Danmark. Ikke? Vi har også en, en robotklynge i Odense. Øh, ja. Altså, så der er jo også nogle ting, øh, og det er jo også nogle ting, som i høj grad øh, er drevet af det øh, private. Men ja. jeg, jeg tror, du, du, lægger mig også lidt, du, du kører lidt med nogle strømmand, tror jeg, Alineia. Fordi jeg er jo ikke bange for kapital. Jeg synes heller ikke, kapital er ondt. Og jeg tror også, du sagde, at jeg vil have, at, at, at nu skal staten eje en masse virksomheder. Det er nu ikke det, jeg mener. Men, men jeg synes, at. Øh, at staten bør regulere, og særligt inden for det digitale, der synes jeg, at der, der er en mangel på, på, på regulering. Altså, jeg håber virkelig, at, at det, som vi kommer til at lære af den her krise, eller få ud af den her krise, øh, altså, der er jo mange ting, vi har talt om her, men, men en af de ting, som vi virkelig håber på, det er, at der kommer fornyet fokus på vores globale konkurrenceevne, og på at øh, ikke gå i gang med at statsstøtte en hel masse og lempe på konkurrencereglerne i EU, men, men derimod prøve at opretholde det indre marked øh, i sin øh, bedste funktion. Øh, fordi at, at vi er jo også nødt til, altså vi taler jo også om, om de her øh, andre øh, magter i, i verden, og der synes jeg jo, at, øh, at vi i EU står for noget bedre. Altså vi har et bedre værdisæt, øh, både når det kommer til demokratiske værdier og, og, og hele miljøstandarderne øh, og måden, vi producerer på og, og vi har kun en mulighed for at sætte den, standard, den europæiske standard globalt, hvis vi bliver ved med at være en økonomisk styrke. Altså i EU er vi jo ikke en styrke i sig selv, fordi vi har særlig mange mennesker, heller ikke fordi vi har noget særligt militære kapaciteter. Vi er en styrke, fordi vi øh, er, øh, har en økonomisk magt, og, og vi har et, øh, et øh, attraktivt indre marked. Øh, og det håber jeg virkelig, at øh, vi husker øh, på bagkant af krisen her. Og det er jo rigtigt, at Europas økonomiske tyngde, politiske tyngde i verden er jo nærmest en til en øh, lige med vores, øh, vores øh, ja, produktionskræft og vores, vores økonomi som det andet del af, af verdensøkonomien. Men vi har et aldrende kontinent. Vi har mange befolkninger, der skrumper. Vi har en meget stor modvilje mod indvandring øh, mange steder i Europa. Vi har 27 vetoer. Står vi i virkeligheden mod sådan en, en længere nedtur globalt, sådan rent økonomisk? Jamen, altså jeg synes, øhm, det må jeg også sige, efter jeg er blevet valgt og har været i systemet noget tid. Jeg synes, at øh, der er for mange vetoer. Øh, det synes jeg faktisk. Øh, altså det er enormt svært for EU at træffe beslutninger. Nu taler vi om det med, med skat på de der multinationale selskaber. Det kan vi ikke træffe beslutning om, fordi øh, alle kan veto og Malta, skattelydet Malta kan sidde og veto, når der bliver stillet forslag om det. Og jeg synes også, vi, vi, vi har problemer med at, at handle med en stemme over for Kina, for eksempel. Ikke? Altså, øh, der er nogle lande, der øh, for eksempel Grækenland, der lige sælger deres havn i Athen til Kina og øh, så sidder de og blokerer bagefter at EU kan udtale sig kritisk i forhold til menneskerettighedskrænkelser øh, overfor Kina så, så, så altså, jeg, jeg synes åbenlyst at vi har nogle problemer øh, i EU med at handle med med én stemme der hvor det er vigtigt og, og, og der, øh, der må vi tænke os om for det er, det er vigtigt og derfor håber jeg at den her krise også kan blive en anledning til at at man overvejer, om vi skal prøve at stå sammen i forhold til nogle af de her spørgsmål? Jamen, jeg er sådan set enig i, at, at, at vi har en udfordring i forhold til at stå sammen øh, globalt. Øh, og det er jo sådan lidt sjovt, altså fordi udenrigspolitik det er jo sådan et mellemstatsligt mellemstatsligt, nationalt anlæg, ikke? og det vil vi absolut ikke have, at vi skal, skal gøre i fællesskab. Men jeg tror jo virkelig, at i forhold til sådan udenrigspolitiske meldinger og i forhold til handelspolitik, så, så vil det være, være bedre for os, 27 medlemslande, hvis vi stod sammen i, i højere grad. Men, men jeg synes så, at der er mange andre områder i EU, hvor jeg ikke nødvendigvis synes, at vi behøver at arbejde mere sammen. Altså, fordi der er også noget smukt i, at vi er øh, de her lande, individuelle lande, hvor, som gør tingene på forskellige måder, og vi alligevel formår at samarbejde. Og jeg ser ikke for mig, at alt skal skal, skal ensartet. Men, men jeg så gerne, at, at vi stod, stod, stod mere sammen globalt. Altså, for jeg må sige, jeg kan godt være bange for, altså fortsætter vi med at lave så meget regulering, og det er noget det, jeg er blevet overrasket over, øh, ved at komme ned og få det mellem hænderne, ikke? Hold nu op, hvor er der bare mange krav i øst og vest og hele tiden, og folk får alle mulige sær øh, ting ind i, i, i, i reguleringen, altså, og, og, og bliver vi ved med at gå i den retning, hvor vi kun gør det sværere at være virksomhed øh, i EU, så, så kan jeg være meget bekymret for om EU som, som stormagt overhovedet er relevant om øh, 10 år. Altså fordi vores eneste måde, hvor vi kan sætte den her gode globale standard, som, som jeg tror både Nils og jeg gerne vil i forhold til øh, dataetik, i forhold til miljø- og klimahensyn, alt det her. Altså det kan vi jo kun, hvis vi bliver ved med at være en økonomisk magt, hvis vi bliver ved med at være konkurrencedygtige. Øh, og og det, det kan jeg godt være helt oprigtigt øh, bange for. Hvad, hvad siger ja, du, Nils? Jamen, øh, altså, jeg, jeg tror, Junk, Junker, den tidligere kommissionsformand, mm. han havde sådan en tale, hvor han sagde, at EU skulle være big on big things and small on small things. Og det, øh, det tror jeg er rigtigt. Altså, øh, jeg er jo dels enig med, med det, Linnéer siger, at der er også noget, der provokerer mig, men, men altså, jeg er jo enig i, at vi ikke skal sådan detaljregulere alle mulige ting, og jeg synes også, at EU blander sig i alle mulige ting, som EU ikke burde blande sig i. For eksempel det der forslag om mindste løn, som, som lige er kommet fra EU-kommissionen, men også når de begynder at sige, hvordan skal vi indrette vores dagpengesystem, eller skal der være kvindekvoter øh, i bestyrelser og sådan noget. Det må vi altså selv finde ud af, synes jeg, i... Danmark. Det er vores beslutning. Og det er ikke grænseoverskridende, og derfor skal EU ikke blande sig i det. Men, men øh, når jeg bliver lidt provokeret over det, Linea siger, så, er det jo, øh, så, så handler det jo om det der med øh, regulering af de, the big things, som jeg vil sige. Ikke? Altså, hvor jo Venstre er imod den der digitale skat på dem, der ikke betaler skat i dag. Som jeg mener, hvis vi skal holde sammen i EU, det er folk, der er trætte af, at der sidder nogen, der øh, altså bare snyder os så det driver, og ikke nogle af verdens rigeste mennesker, som ikke betaler skatter, Det gør, bliver der ingenting gjort, bedre. der burde EU virkelig komme på vanen. Hvis, hvis, hvis, hvis vi slutter øh, der til, ved juleindkøbene i, i 2029, øh, Linea, hvad Hvad så det bedste så? Altså, hvis, hvis man så kan forestille sig, at Europa står øh, og har fået fuld valuta ud af det her flere års budget der er blevet smækket så mange penge ud til, til den private sektor i Europa, og de har fået det bedste ud af det. Hvor står vi så hen? Jamen det bedste scenarie vil jo være, at de varer, vi køber, de ligesom er produceret med hensyn på vores klima og miljø, og forhåbentlig helt CO2-neutral i deres produktion, så vidt muligt. Men et godt scenarie vil jo også være, at uanset hvor jeg, altså hvis vi siger, at jeg køber ind til Niels tanke om, at vi nok handler mere online, og et godt scenarie vil jo også være, at uanset hvor jeg køber mit produkt, som EU-borger i EU, jamen så har jeg samme forbrugersikkerhed, og jeg er sikker på, at, at, at uanset om jeg køber mit produkt i Grækenland eller i, i, i Sverige, så ved jeg, at det er produceret efter de fælles standarder. Det vil jo være et rigtig godt scenarie. Et endnu bedre scenarie vil være, at hvis jeg købte det her produkt øh, på en kinesisk webbutik, som mange danskere jo gør, altså der er jo mange, der handler øh, på kinesiske webbutikker, øh, at jeg så var sikker på, at de efterlod samme høje standarder, øh, som, som vi har sat i EU. Altså der vil vi jo virkelig have vundet øh, i EU, og det er jo sådan noget, vi kun kan, øh, kun kan opnå, hvis vi står sammen i også 27 øh, lande, men også ved, at vi øh, går ind i, i, en, i en handelsaftale, hvor vi har noget attraktivt at tilbyde, nemlig et effektivt indre marked. Hvad er dit drømmescenarie? Hvis, Jamen, sidder, jeg... To ting. Jeg, jeg synes, hvis jeg skal købe noget på nettet øh, i 2029, øh, så, så vil jeg gerne have to ting. At dels, at jeg kunne være sikker på, at det er lavet i en økonomi, der lever op til Paris-aftalen. Og det er det, som for mig er det store projekt i det her mandat. Det skal handle om, at EU skal leve op til Paris-aftalen. Og to, at øh, jeg er sikker på, at den virksomhed, der laver de gode varer, at de betaler skat. Det er de to ting, jeg gerne vil have. Tusind tak, fordi I var med. I to i denne her podcast om Europa i 20'erne, og vores industriudvikling, En Fuglsang, medlem af Europaparlamentet for Sømmertid, Linnea Søgaard Lidl, som er medlem af Europaparlamentet for Venstre, og jeg hedder Anne sophie Allarp, og podcasten Europa i 20'erne er produceret i samarbejde med Sunde Medier for Europaparlamentets kontor i Danmark.